Ez da sortzen duen puntuetarik bat da fiskalitatea, kasuguzietan berriz ikusi beharko dena. CGPM empresarien elkarteak du. errilkargo proiektuaren alde dagoela, aldiz MEDEF empresaren beste sindikatak jakinarazidu ez dela begionez ikusten errilkargo bakar hori. Filip Neiz, ETPM empresaren buruak eta MEDEF-eko bulegoko partaideak erraiten daukuz zergatik ez den horren alde. Gure arrangura da, egitura bakar batian sartzen girelarik, fiskalitatea berdina izanen dela partai dugu Gaur egun, tatsa hein ezberdinak dira bereziki irigune eta errikipi eguen artian. Ondorioz, hein apalean direnen zat da dagoititzea eta besteen zat berdin apaltzia, bainan e, desoreka bat izanen da dezekilibro, zerta. Ostioneran bezala beste enpresari eta enpresa egitura batzuk ere, proiektuaren aldeko ikus moldea zabaldu dute horietan peio etxeliku, hau ere medefekoa, jonden aste lehenian dona paoleko debate publikoan zena. Landegi munduan egia da industri eta komerziu gamba aldea dela, eta hori berri da biziki baikorki hartutuguna, bainan batira ere dudak, tirabidak lantegi buruen artean, Eh, bereziki Mede inguruan joko aski iluna ikusten dut. Uste dut bereziki lantekiburu buru munduari buruz e, behardugula berriz mobilisatu eranets ze oportunitate ikaragarria den gure geroarentzat, gure irudiaren defenditzeko eta beraz gure garapen hasikortatzeko edut diren urteetan.